Hej. det här är texten till Pelles telefon, sidan 78 i Framåt C. Jag läser en gång sakta, sen läser jag en gång lite fortare. Jag läser ibland lite på skånska. Lite mer skånska än vanligt. Pelles telefon Ove är hemma hos Pelle De ska titta i broschyrer innan de åker till en teknikaffär och köper en filmkamera tillsammans De fikar och pratar Broschyrer det är som en liten tidning eller papper där man visar vilka priser det är, vad de kostar, och vilka olika eh, filmkameror som finns. Nu pratar de tillsammans. Ove. <skratt> Nej, men vilken gammal telefon du har. En sådan har jag inte sett på jättelänge. Helle. Ja, jag är inte så modern. Men den fungerar bra, tycker jag. Det är inget fel på den. Ja, jag minns min första telefon. Den var svart och hade en stor, tung lur. Lur är det man pratar i, i telefonen. Innan hade man... Som den svarta telefonen ni ser på sidan 78. Luren satt ihop med telefonen. Telefonen stod på bordet och man lyfte luren och pratade i den och lyssnade i den. Lur. Pelle. Min första telefon var också stor. Den var grön och ringde jättehögt. Ringde. Men hur gör du när du ska trycka stjärna och fyrkant när du ringer till automatiska telefonsvarare? Det går ju inte på en så här gammal telefon. Då ringer jag från mobilen istället. <kör> ja, det går ju lika bra. Ja visst, men du förresten, förresten betyder, nu pratar vi om inte om samma sak. Vi pratar om en annan sak nu. Men du förresten, ska vi inte ringa till teknikaffären och höra när de har öppet innan vi åker in till stan? Jo, det gör vi. Då måste vi ringa från din mobil. Nu läser jag lite fortare. Pelles telefon. Ove är hemma hos Pelle. De ska titta i broschyrer innan de åker till en teknikaffär och köper en filmkamera tillsammans. Tillsammans. De fikar och pratar. <laughs> Nej, men vilken gammal telefon du har! En sån har jag inte sett på jättelänge. Ja, jag är inte så modern. Men den fungerar bra tycker jag. Det är inget fel på den. Det är inget fel. Det är inget fel på den. Ja, jag minns min första telefon. Den var svart. Och hade en stor tung lur. Min första telefon var också stor. Den var grön och ringde jättehögt. Men... Eh... Hur gör du när du ska trycka stjärna och fyrkant när du ringer till automatiska telefonsvarare? Det går ju inte på en sån här gammal telefon. Det går ju inte på en så här gammal telefon. Det går ju inte, ju inte, ju inte. Det går ju inte på en så här gammal telefon. Då ringer jag från mobilen istället. Ja, det går ju lika bra. Ja visst.